căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de toți și a zis, Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut zi? Fiindcă mai lesnă este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce-l ascultau au zis, Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns,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 Numai decât, orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvin pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.